أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرح معنى الرحيم وإنه لعلم لساعة فلا تنترن بها واتبعوا نبيص علی الصلاۃ والسلام الله تعالی دا متعلق فرمای و انه العلم للساعه دا علامت د قرب قیامت یا نزول عیسی السلام دا علامت د قیامت دا قیامت تنځي به اسمان را کوزيږي او ټوله پیمان دی فلا تم ترن تاسو شک مګو بی ها پده کامت بانیوات تبعون اوی پیغمبر دی توایجی زمای اتباعو که ها سرات مستقیم دالارا نیغرا دالارا نیغا او زڑی او زید زی او نیغ لارت لی آسانا بانیو ایو داییو کگاو اگر تیلی رکا پدی بتاو شی پاگی کسا پتاو شی پدی کسا پتاو شی اکثر سڑے غلطی گئی. سو پی ری بتا سو پی خورت دلیہ ہو دا اللہ ری باتنی معلوم با. ال تا توشوی را توشوی. اسلام تا اللہ نی, را... نی غلارہ ہوئی. لالاو احدانیت تا نی غلارہ. انشارت چسنگا نی غلارہ بانده ہے. انسان نگ غلطی د نو دکرانگی دے اسلام پلار چې انسان الله ته تک په بدے کے غلطی نشتر. وله د نه کومهشیتان او تاسو غلار دط که د دی د اسلام پهې غلاره ک د ډیرر کار دی. دی ابت د انسان د انسان د پرنش نه د پیدا نه د الله ته قسم خوی به غ زبهستان پرمانکومه نو د خپلمهنت کوي ان لکوم معدو مبی الله او دشمن واللم ما ع بات کار دشمن دستا سو ولم ما جاء او هر کله چراغ ایصال السلام بالبينات واضحه دلائل السلام واضحه دلائل بوصال السلام د ایصال السلام معجزات دي ایصال السلام بمړي د ژوند کل تیر شو اذن الله مړي ته ودرې پاس الله بوګم او بدرې کورګي بهسه بخګړو خپل ملګر د ورشه تاسو کور کورګي دا شی پوښتې خبردان دا لګا دا موجیزه وان برگی مرز بوا اغوا اغوا وقت که دا برگی مرز علاج نو ایسا الاسلام بکو مور زادلون با دا مور نبرون پیدا شو دا اغی علاج نو ایسا الاسلام با اکمه و برست دادی دوالو علاج نو کور بهسه پکړیو ته و 90 حکم به ما تا کولون او ما تا ذخیرون سبا خپل پلان کې تداشې وړل اجکم به ذخیره کړو ته ورشه تاسو ګرداشې پوښښې ده پلان کې ځکه پروت ده کاره کار معجزاتو قال ويل وی اسلام کجې ته کوم رات لکړی تاسو به حکمت په نبوت سره په علم سره په حکمت سره وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه او بازي هغه سيزونه تاسو ته بيان کوم چې تاسو مسکه باغې کې تاسو اختلاف کوو د ايسلام صلاتو سلام نمخ کې دین نموزه عليه السلام او د دین په ته لګي چې هغه کیسه مسلې اختلافي شوي وي څنګه جوزه دي او بازي د خپل جہالت د وژنه به اختلاف پیدا شي ذکرانګي کې چې مسلې وي عیسی السلام راګه داغه وضاحت او کچ پدی کې حق خبر کوم خبردان تا له نو ولي ابين لكم بعض الذي وبيان كم تستباز اغه مسلې تختلفون فيه ستاسو پاره کې اختلاف کوي په شریعت د موسی السلام کې نزد موسی السلام د شریعت اكمال وکم انا موسی السلام شریعت عیسی السلام کامل کو برابره پتق الله فتق اللہ اللہ نویر ایک وقتی و ان زمان اتباع ہوگا پہ غمبر پہ اتباع کی خیل دو مت ان الله تحضیح اسلام بیان نے ان اللہ رہو ربی و ربکم قوم تہوے گورا اللہ چڑے زمام رب دے مام پالی استاسم رب دے فعبدو دع عبادت حازہ سراتم مستقیم دا چڑے دا اللہ دع عبادت دا برابر لاردنی دی خلارې او صلات او هر گلی دا الله مهمه هني ته تلي دا, دا الله دی عبادت چې بس عبادت بس رب دا الله کی مثلا توحید فی العبادت په با هر دین کې عبادت الله سره خاص دی خبره تا او شیطان کوشش دا کې چې بدلی را ونه له ګمراګي نو څوک دې قبرونه تا وي او ثواب عبادت درا چې حق دی الله ته موبایل وکړي دیلی بازیات اله سي تا اس نظر و نیاز قربانی دا چا عبادت دا چا را پارا ہے؟ اس خلق کوئی دا پیرو بابا لگو دو سادری پیچولی سادری پیچولی پیسی پی دا پاسکتے دا عبادت تے نظر نیاز او قربانی د عبادت دا شیطان خلق رو لکنو چا را پارا کی؟ کبرون را پارا او ردین دالا دا پیرو بابا لگو دا پلان کلے نشت شرید کرا تا سور هره ক্রিকেট ورشي نومړو پزې شي خبر زنه تا لګره بډي پخپلہ محتاج ديو طالب صدر کي وبزار وټه موټه پهوري نګاري مغاري وته يو يو کو ترګډيو شوق بګيو خوراکو نه کي خبر زنه تا له اغلاندي پکه خرختي دي باندي پکه خرختي خبر هم زين درازي زموږ دي خواکيم دي تاسو کس نه څه کس نه ولذي اغلب کبر ته <تا> نا غاری اوسه <وصوح> اچھا والی والی د پیغمبر نا غاری یو صحابي والی دار چا د په ځدا نا غاری ول دا کړی دی لو اسوم راځي د خپل ترالې دي اسوم راځي زیارتونو کې غونډي کې د به تقسیمي د بیا راځي هغه مرګار ټوله د مختلف ولاکو په دې زیارتونو تقسیمي کې بیا خلک خوري اینه دي طریقې دی عبادت چې کوم د الله حق او مخلوقات ته تور کړي ها دا صراط المستقیم عبادت د الله لپاره د نه برابر لار فاختل فالاخزاب من بینهم الله پر مې عیسی علیه السلام څنګه کې مثلا معلومه دا يهودیا نو کستو کې عیسی علیه السلام یې پانسې کوه والله بچاو دي چې کوم ملګری و بس مخ کې لړ چې کوم دلالی کولا عیسی علیہ السلام تو سلام اللہ اچھت کبرا اسمان طرف تا دی آکست چی کم در نتلے وغا اللہ دی عیسی علیہ السلام پر شکل کو نا دی آراتنگ کاغی پانسی کو اخپل ملگرے دی مونگ عیسی علیہ السلام پانسی کو خبیائیوے زمانگ آکست زیو کدہ عیسی علیہ السلام انہو زمانگ آکست چید خبر این دلگا او کدا زمون غا کاسمن با سګه رسول الله سلام چه در ک الله تعالی پرمه دی په شک دي په شک ان او کس وغه راول یو کنه خځه داوی چې څه شو ما پښو خور نه پښور هټینګ غلا تل کې کې ودا کدا وغه دنا پښو څه شو او کدا پښور نا واج دله اب څه کسه کې هول لونه نا ندي شو چاوې ته خدای زيو بره بوته بس خبره ختم چاې درېم خدای ته خدای په شيګل الله غل غې درې پیر کی جوړ شي ته یو کوبیه وي بری ته نستوريه وي بری ته ملکانيه وي چا خدای زوي چاې درېم خدای دي په درو کې بیا اختلاف دي سو یو الله دی یو عيسو عليه السلام دی یو بي بي مريم اند سو کې یو جبريل عليه السلام ور داخلي درېم جاهلان دي فاختلاف الاحزاب من بينهم لو اختلافو کو بس اختلاف شبیا دینی سویه جه محفوظ هم گډوډ شو اختلاف کو کډي ډلو ډلې ډلې شل خپل مسجد فویل للذین لو هلاکت کسان د فرز له چې ظلم وکړ الله سره ظلم د الله حق د عبادت بل چا تور کړو خپل کو خپل کو منو سره ظلم دینی وته گډوډ کوم ان عذاب یو مه علیم د عذاب ذره دردناک دا آزاددار زنا دردناک نه یعنی عذاب دردناک ته خو په دا غرضه ذکر زکه نسبت رزه دو هل ينظرون الا الساعه الزجر دې دین انتظار نکه مگر د قیامت کې انتا ت يوم باتا با تا تند اچ نه س پرشي انتظار دا نه د فکر بیا خو الله شرک نه ما په قیامت را شو هم لا شعورون الله اذا به دي تراش دي تو شعور باندې قیامت بچا تو شعور باندې एकदम دم خبر دا تا لگا سوق بلگی خپل خوش بلې وې سوق بلگی کپړه پکړې سوق بلگی ګوټي پګوڑې تماګو سوق با انم سوق بس کې سوق بس کې وای قیامت شي قائم شي و هم لا شعورن لو شعور باندې شعور احساس توي احساس باندې الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو المتقین اخلاء جمع دا خلیل دا خلیل دوست ہوئی اما دانتالا کہنا خلیل کا کہنا نا نا نا نا کا کہنا نو دوست اللہ فرمائی اخلاء جمع دا خلیل دا چې دو <أخلاء جمد خلیل دوستان> جب دنیا کې خواگ دوستان ہوئی وکافرانو یا مشرکانو یا مجرمانو پغلا کې ملګریو یا پډاکا کې ملګریو یا په بلرامي توپ کې چې تا ملګریو نه الله پرمهی او مېزم بعضهم لبعدن عادو په دغه ورځ د قیامت باندې و دشمنان شی یو کوی تا خراب کړم بل وی تا خراب کړم الا المتقین الا الاخ چې کم داسې دوستان لې چې اغې اغه په تقوا باندې دوستانه تبلیغ کې دوستانه دا په درس کې دوستانه او په مدرسه کې دوستانه د سبله نه کې په دنیا باندې جړګی باندې د خلکو درو باندې په بنیاد باندې په بل باندې په بل باندې خو چې کوم دوستانه اغه سره تقوا ده اغه ته الله بارک الله وی دا نور په دشمنانو نه خو الا المتقين مگر دا نه څنګه چې الا الله ده الله وی دا پکې نه چې کوم دوستانه اغه د تقوا په بنیاد ده د الله د ګناهونو د بچاو په بنیاد باندې ده دا به بل چې د دشمنی دا دوستانه منګه توځل دا به دوشمنی نه خبر ده دا لګا نه اول دا خپل سو بل ګونا باندې جمعي بل باندې دوستانه اې ای د یو کلی ډاکو د بل کلی ډاکو سره را روان دا یو چرسی د بل چرسی سر اې دا سه هر سړی خپل جنس ته څنګه زور لګی چې هغه طرف تلال شي الله خلاو یوم ذمبازهم لباضن عدون الا المتقين یا ایبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون ای جما بندگانو بندگانې نه كانوا خلګدوی متکیانو ته دغه ته خبره لا خوف علیکم اليوم نو به تاسو باندې رز نن رز یاره نو چې کوم روان عذاب دې داغې نه چې کوم کې ته سوې خوف ولا انتم تحزنون نو به تاسو غمجن شي غمجن دې ته وې ځړینا روس ته سپات شي پهيبه سيغام غي اوبه نن دا لگا نه دي سه لري کي خو ځنږه خو ځا سيزن ني جلولې اوبه خپي کنه کچا چلوله خو چيليږي غسي وسه کلب کي پیسي ډېرې غغم خبره کچا چلوله او روس ته غران شي یو مخ کي ارزان ور کړو نو غغم خپه دي نا دته خو ځن وې چې کوم شیطانه تلې الازه مثال می درکو او هغه په دې پرېشانی کې نه غې د سوې حسن جنت کې الله باندې کوم بندګانو ته و چې نه ځکه دا هغه یو بل چندا یو په سل چندا یو په لس داغه نه به تر شیزو نه بل لا ورک اوګه خزې جهنم ته دې په دنیا کې دې او اویاده ګناه د و چې نه تلې چې ګونګاره خزې مطلب خبره دنیا کې رویه زینوا نو هغه څه کې چې په سي خپکیږي جهنم خبر دانتا لگا اللہ بولد آغی نا خیخی ورگی یا دوست جہانم تہتے لے لارو سکی چیگا پسی پریشانی خبر دانتا یا دنیا کیتی دو دنیا سمگی پاتشن جنلت اللہ دنیا بزموگی یا سکی دنیا پا دی کورنو باتن نو اللہ پرمائی اللہ بندگان یا عبادی لا خوفن علیکم بندگانو نن راز به پتا سو باندې سييرني ولاندم تخزنون نه پتا سو پر دي د پر مهنت کول به سترګه زمو پټي دوګي دي بازي کبر په غړدي او بازي دله ګلري هغه نه پټنه لګي چې کم یوته مخکي کوزي دل مهنت پکار الذين امنوا وكانوا يتقون او جبياني پتا سو يره بوليني داغو يکه چې کم بشارت مخکي ذکر ش داغي سبب بياني هي الذين امنوا باياتنا لو زه قد زمون په کتاب باندې ایمان راول وکانو مسلمانین او دې مسلمانان او دخل الجنه الله بو ته پرمایه جنت ته داخل شه د جنت انتم تازو وزواجکم او استازو هم مثل ازواج نه مراد بیویان مګریشی ملګرین کې دې شی دوستانم کې دې شی اهم عملم کې دې استازو هم عمل جستاو پہ چنه زګړې عمل کړي از وا چې ما جوړ درا بي که خزې تم وي خاوند تم يول په صدقه زوږ خزې تم وي او خاوند تم وي زوږ ملګري تم وي د سفر ملګري تم وي د سکول ملګري تم د خلک 108 معنی نو دی وځي دلته مو په سرینو معنا کړي دا استاسو همي سلګه بي بي دا کا, بی کا ملګري دي استاسو په شان عملي دي خبرونه تاسو به په د جنت خوشالهولی چې تا اوسو ته به نیمونه در کولی شي یو تراف چکرې به ګرزولې به چې په دیبانندې بې هاافن دوای تون وای او د درې بیا پس کو ب هاافن هغه پهلیټونه کاې منزه ب دسونې نه دلته واده کو په درې کسه ګټینو بیا سوونه کوي کا د له هلته چې ت کم شي ک خورار کو بهرسونه نو پرخت تاګه دنیا او اخرت یکه او مزدوریو کی ټول عمر په انګلستان په جاپان کی رکور ټولو کیبا د سونی کی چريم نشي ګول پنا بشي پورا خاندان خو د یو کمريج کمسټټونه میټونه دي د ناوي نه به د سوني جوړه نګي هلکه دلته کمشي کی خوراک کئ اب الله یو سونی نه وا قوا بواب خوري پوشه را اقاب جنه کوب ده لاسکه وطني کې د علاصول مليصوله لاسکه وطني د اوس کاج د بار خوان ګي زنا نايلي استعمالي انا انا غبي چمچيدون کې چاندي په امدا زيله کې شيشه و وفيه او په جنت کې ماغه سدي تشتهي له شیخ و خی نفسنا واڑی نفسنا نفسنا واڑی اوبره نن ته لگا ورک یو کس له کروڑ روپیا چس سمنه کین نفس وبلاسی زون اوالی بس چ غالی به ملاوی وتلذل اعین او ستر کی پیخی یعنی کوئی ستر کی یعنی چې انسان ته په خوشحالي ملاوی وانتم فيها خالدون لویدو بری جنت کا همیشه تل جن نه لتی اوورتم او داغ جننتلا چې مونږ تا میرا کې میرا کې چېشي میلا شي نوړ بیاره ژونې کېلی سرلی نه چې راپ لکه د مړول ټول ل پسسی بس خبره ختم لس ټونه ختم کې انتقالو نه بیا راپ داسې کېږي نه کې یعنی میرا خو چې دا چا نه جننت پاتې شوي د تا الله در. مطلب دا دا پخ میلا یا مطلب دا چې کوم؟ د کاپیرانو به مسیو یو انسان له الله دځه تیر کړیو جنت کې او جهنم کې نو چې کوم کافر جهنم ترل دا غزه چا ته ملو او جنتي ته ملو شګنه نو هغه میراث مطلب دغه اشاره بما کنتم تعاملون هو په سبزه غشتاسو عمل وکړه صرف علم نه عمل تاسو عمل کول لکم فیها فاكهه او تاسو په پرپدی کې میوه دي دی ډیره قسمه کس قسم مختلف رنگونو ولخوند دنیا په شان جدا من ها تاکولون چید دینا آغی نبتا سکو ہے دینا بتا سخرای تا سبتی خوراک کاو ہے اللہ ری مونگا تا <تصالح> سبو وَإِنَّ أُوْ يَكِنًا لَا نُزُول دِهِ سَعَلَيْهِ السَّلَامُ لَا إِلْمُ السَّاعَ خَامَ خَادَا لَا مَدْ كِامَتَّا فَلَا تَمْتَرُ النَّبِيَا تَعْسُ شَكْمَكَ وَا دِي واتبعون يوديتوا يا زمات عبداريو كه ها ذا صراط مستقيم وعلى الرب رابرد ول يسدن لكم الشيطان ومن دين كتاب زل شیطان د نه ګلارینا انه هو کنان لا شیطان لكم استعذوا به هم بين دشمن کارده ولما پاک جاء عيسى عيسى السلام بالبينات بوازه معجزات پوي <قالا> سال <علیہ> سلام غج <قا> تکم تاکیږ سره مارات لړی تا سره بل هکمتې پهنوبوت سره واليه وبين لكم الدار دي چې وضاحت کوم لكم لكم تاس تا بعض الذي بعض اختلاف مذهل تختلفون في اختلاف د دې کې اختلاف کوي فترك الله يعني کې الله تعالی نوتیون زما کې ان الله كنن الله تعالی هو رب فعالن کې زماله ربكم موفالن کې تاسو دې فاعوذوه د فسد عبادت کې ها زه د عبادت الله سراط مستقيم نه برابر ختلهفلله ذاابړه اختیلا ب کار ډلو من بینین په مسپل کې فل للله الهکتتی کسان لپاره غلهمو چې زولمی کړړي من عذابيو من نیم د عذااب درس در دا ک نه علی نظررونادي انتظار نه کوئله ساتیتیو مګر دقیمتته چې راشيیته انتباتتنډه چې راشيیته باتن لا ذا په هملا جوروونهود سازم نه کوئ الله خلله او دوستان چېې یو میيل په دغ اووررضباننددي بعض هم بعضې د دونا ل بعض نه بعض نور دپهدون دشمنان ب ال المقینا مګر نهفرز ګانو اللهابو پر مع بعدې زما بند گانوله خوافون علی کوملیومما. نبوی اراب تازو باندی وننرز ولا انتم تازنونا ونبو تازو عم جنشه الذین آمنو بی آیاتنا کسان فی مانی رالو پایاتو نزمونگا باندی وکانو مسلمین آودو اسلام رولون کی نو دیتا بولشی و دخلو الجنلتا داخل جه جنلتا انتم تازو وازواجو کمو ملکر استازو بی بیان استازو تحبرونا استازو با اکرام کولشی تازو تا زو ته نعمتو نظر کول شي خوشاله ولې بشه یو طواف او ګرځول بشي نو جوانان لکان قران کې رضيت چوغرځبې عمل کولې نيست دي کأي به ګرځي یو طواف او ګرځول بشي اليم فدي بالي بسافنا قاسي من را بند سوني لا وا قافل او دو کو اپ خريت سونينا دو بوس لوخري سونينا و او و بر ال جنت کے ما سرت است تل ان کو سوچ یا خوخی غینران کو سوچ نفس ال ہزل و تلذ لا ینو مزپی گی پہلا یونس ترگی وانتم و تلذ لا لذت اخلی مز اخلی پاگی باندے الا یونس ترگی یونس ترگی وان تموت از جنه فی ابد جنات الکه خالدون همیشه به واتل کل جنات التیو دک جنات التیہ جنات تورستم چې درکشه تاسو د میراثګه به ما په سبب دای کونت چې درکشه تاسو د جنات پمیراثګه به تور میراث یعنی همیشه همیشه بما باب سبب تدی کنتم تعملون cita musalsal amal ko duniya ke lakum stas ul barafia bade jannat ke faqiatun me bhi kasiratun dire minha dadina taqulunta sub khuraq kawa alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalam ala allahumma انیا خیر دراسو نوم سدیان درځو په الله زانه سي او انا كريموبه سمن مسلمانانو دي الله فلسطین دي وي حفاظت او کلان دي باندې در فرشتو سره مدد اصل هي وتو سي الله دا يهوديان قسمت کي د امريکا فرانس برتانييا ټول متزلزل کي يه الله فخپل دربان ني وې يه الله ته دي